בעזרת השם יתברך, ספר עלים לתרופה, המשך, קע"ד. בעזרת השם יתברך, יום ד', תצווה, תקצה, נפרד קטן, אומן. לכל אחי ורעי, אדברה נא שלום ויש הרב. מכתבם קיבלתי היום בעת התפילה של שחרית, ובלילה יעברה, אחר תפילת הרביעית קיבלתי איגרת מרבי יוסף, וכולם מודיעים נחת וששון ושמחה. ובוודאי היו ששון ושמחה שזכינו בתוך העלמה כזאת לעידה מאמת כזה. בכל מה שהרעש והעלמה גדולה יותר, יש לנו לשמוח יותר. כי אם לא היינו מתקרבים מקודם, ולעידה אמיתת האמת כמו שהוא, לא היה אפשר לנו עתה להתקרב בשום אופן. אף גם חס ושלום היינו גם כן עושים חס ושלום, מה שהם עושים לספרים הקדושים והנוראים. מי ישים לנו פה להודות ולהלל להשם יתברך על כל הניסים והנפלאות שעשה עמנו, להצילנו מרשעת כזה, משאול ועבדון כזה. ומי שיש לו שכל אמיתי מעט בקודקודו ידע ויבין, שאין צרה בעולם כצרת הקורע ומבזה ספרים קדושים כל כך, ושופך דם נפשות ישראל בחינם כל כך. ומונעם הרבה מקדושת ישראל, ורוצים להפוך הקערה על פיה חס ושלום. לא תהא כזאת בישראל. גם פה נמצא מתנגד אחד, שבנו התחיל קצת להתקרב לאנשי שלומנו. ולמד רבי גמרא ופוסקים, ועתה מכריחים אותו אנשי בליעל, המכנים עצמם בשם חסידים, ומונעים אותו בעל כורחו מללמוד גמרא ופוסקים. ואומרים שטוב יותר לדבר עמהם. ואביו צעק על בנו הנ"ל, אני נותן לך לאכול על מנת שלא תלמד רק דף גמרא אחד בכל יום, לא יותר. כי מי שלומד כל היום הוא ברסלבר. והכלל, שאין המתנגדים עומדים למנוע מללמוד ספרי רבינו זיכרונו לברכה. רק פנימיות כוונתם הרע שבלבם הוא לבטל מישראל כל התורה כולה. כי ידוע לכם מעשה בני הנעורים, בפרט בדור הזה. ואין שום הצלה קיים על ידי התורה. ואין מי שיכניס לימוד התורה וקיום התורה בעולם, כמו אדוננו מורנו ורבנו זיכרונו לברכה, על ידי אמיתת דרכיו הקדושים. שגילה על ידינו בספריו הקדושים. וזה התגרו בנו כל כך. אמרו לכו ונכחידם חס ושלום. ובאמת על פי דרך הטבע, אין אנו יודעים שום דרך איך לעמוד כנגדם. וגם להתפלל ולצעוק להשם מטבח, אף על פי שבזה אנו עוסקים קצת, אבל אין אחד בינינו שיוכל לעמוד בתפילתו כנגד התגרות כזה, אשר הסמך מביה חגר מותניו וחרק שיניו עלינו. אך אף על פי כן אנו מחויבים לעשות שלנו, לצעוק ולזרוק, להתחנן לפי כוחנו. והשם שומע תפילת כל פה. אך עיקר ביטחוננו הוא רק על כוח תפילת הזקן שבזקנים העוסק בזה העסק שלנו, לקרב נפשות להשם נדבך באמת, אשר על שמו הקדוש נקראים ברסלב ארכסידים. הוא התחיל והוא יגמור, כמו שאמר גמרתי ואגמור. ועוד אמר דיבורים קדושים כאלה. ואני מאמין גם אתה באמונה שלמה שבוודאי יגמור הכל כרצונו. וסוף כל סוף יהיה הכריתם של הרודפים להכרית מארץ זכרם. אוי להם, אוי לנפשם לנצח. אך לעת עתה צריך כל אחד שיבוא עליו ניסיונות כאלה. ואני מאמין שגם אתה בוודאי אין לשום אחד ניסיונות שלא יוכל לעמוד בהם. ועיקר הוא מניעת המוח. אבל מאחר שברוך השם אתם כולכם חזקים וקיימים באמת ואמונה, מובטחני בכם שבחסדי השם יתברך לא יבוש בכם, ואתם לא תבושו בי בעל באלמא דן ולא באלמא דעתן. וכל אחד צריך לומר על עצמו, אחד היה אברהם, כמו שמבואר בתחילת הספר לקוטמורן תניאנה. ואני מחיה עצמי בזה הרבה, כי מה הייתי עושה אם גם אתם חס ושלום הייתם זורקים בי אבנים חס ושלום, כמו שעבר על אברהם אבינו שהיה אחד בעולם. ברוך השם שאתם ניצלתם מזה. וגם אתם, כל אחד ואחד צריך לחשוב בעצמו, שאפילו אם היה רק אחד בעולם יודע מאמת כזה, היה צריך להתחזק נגד כל העולם. אך הקדוש ברוך הוא אינו שולח על האדם מה שאין יכול לעמוד בו. וברוך השם שיש לנו על כל פנים מעט הקיבוץ הקדוש הזה התמימים והכשרים, אשר אינם בוחרים בשום חוכמות של שקר, ולא בשום ליצנות ובלבולים הנוהגים עתה. רק הולכים בתום ובאמת וביושר בדרך הקדושה אשר באבותינו מעולם. אשר לא היינו זוכים לזה כי אם על ידי דבריו הקדושים והנוראים האמיתיים העמוקים בכל מיני עמקות, התמימים בכל מיני תמימות אמיתית. אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו לשמוע כל זה. אשרינו על כל דיבור ודיבור, על כל שיחה ושיחה וכולי ששמענו ממנו זיכרונו לברכה. עד הנה עזרונו אח עמיו יתברך שזכינו לשמוע תורות ומעשיות כאלה בתוך רעש אש המחלוקת עד לב השמיים שהיה באמיו זיכרונו לברכה. אשר עמדו לבולעו חיים חס ושלום. והשם התבע החמל על עמו וזכינו שישב בברסלב ושם נתחברו כל ספריו הקדושים. מי ימלל גבוהות השם השמיע כל תהילתו. וגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. שאחר הסתלקותו הקדושה ראינו חידושים נפלאים וניסים עצומים יותר מבחייו, שנתן כוח לעייף כמוני, למרודף בלי חסך כמוני, לכתוב ולהדפיס ספרים כאלה, ולכבר ולהדפיס תפילות נוראות כאלה, ולקבץ קיבוץ קדוש כזה על ראש השנה לאומן וכו' וכו'. רבות עשית אתה ה' אלוקי וכו', אין ארוך אליך אגידה ואדבר עצמו מספר. וגם זכינו לבנות את בית המדרש פה ולהתפלל בו כמה פעמים בראש השנה. הקלע מעזרני חיל ואזרני עד עתה, לא בזכותי ולא בכוחי, כי אם בזכותו וכוחו הגדול, הוא יעזרני גם עתה לגמור בית המדרש פה בקיץ הבא עלינו לטובה אם ירצה השם. וגם שאשוב מהרה לברסלב לביתי לשלום. כי אם אמנם אני פחדן גדול, וכנגד זה זיכני השם יתברך להיות חזק מאוד. בעזרת השם נדבך בעזות דקדושה. והשם נדבך נתן מצחי חוזק נגד מצחם. וברוך השם אני חזק בדעתי כעמוד ברזל וכחומות נחושת. ואני מכין עצמי בעזרת השם נדבך לדורון ולתפילה ולמלחמה. והשם אלוקים יעזור לי בכוחו הגדול. וכבר דיברתי הרבה עם ידידנו מוסר כתב זר בשמואל ויינברג, ואני מצפה על מכתביו שישיב לי מהרה לטוב. ואקבל השם יתברך שהתנהלה לאיטי לברסלב לשלום. ואם אפשר לעמוד על סוף דעתם של המתנגדים, ואי אפשר לעמוד על סוף דעתם של המתנגדים, מה חושבים בזה שרוצים לגרשני מברסלב. אלוהים אסע למקום שאסע, הודיעה גם שם אמיתת תורתו הקדושה, ויהיו נעשים שם גם כן ברסלב ארסידים, שהם קשרים אמיתיים שבישראל. ובאמת עולה על דעתי אולי כוונת השם יתברך בשביל זה. אך יש לי רחמנות גדול עליכם להיות נפרד מכם, חס ושלום פתאום. מובטחני בחסדי השם בכוחו הגדול שבוודאי לא יעשה זאת למענו, זיכרונו לברכה. ויעזרני בנפלאותיו לשוב לביתי לברסלב לשלום מהרה. וימי הפורים ממשמשים ובאים, והשם ידבח ישמע זעקתנו למחר ביום תענית אסתר, ונזכה לשפוך לבנו כמיים לפניו ידבח. וכעסותו נוראות באותם הימים, כן יפלי חסדו ממנו תשועת עולמים. ונזכה לשמוח בישועתו מהרה בימי הפורים הקדושים הבאים לקראתנו לשלום. ויתרומם קרן האמת למעלה למעלה, נגיל ונסיס בישועתו תמיד. ואתם אחי ורעי, סיסו וסמחו. ברוך השם אשר זכיתם להיות בחלקו הקדוש לנצח. ותהיו מודים על העבר שעזר לכם להישאר קיים באמת בתוך צרות ויסורים כאלה. ותצעקו על האבא. תשתדלו וערבו תחינה ובקשה לפני השם מעמקי עמקי לבבכם, ותצעקו ותתחננו להשם מטבח בכל יום, שיזכה כל אחד להישאר על עומדו בנקודת יהדותו, ושנזכה להינצל משונאינו ורודפנו. המה יכרעו וייפולו ואנחנו נקום ונתעודד, ונזכה להתראות עמכם בקרוב פנים אל פנים, נגידה ונשמחה בישועתו, נתן מברסלב. ושלום לידידי הוותיק מורנו הרב אברהם ברשי, חיה, בטח בה השם בני חביבי, כי בוודאי לא יעזוב אותך והכל יתהפך לטובה. ושלום ושמחה וחיים, ודבריו זיכרונם לברכה כחיים וכימים, שאמר השם גדול ואין יודעים כלל, השם גומר תמיד. ואני העני והאביון והנרדף כל כך, בתומי אלך, להאמין בדבריו הקדושים בתמימות ובפשיטות. ולספר לכל החפץ לשמוע את כל מעשה השם הגדול, אשר עשה עמנו להשיבנו ולקרבנו, אליו יתברך ולתורתו הקדושה. והשם יגמור בעדי, וגם עד זקנה ושיבה אלוקים, אל תעזבני, עד אגיד זרואך לדור, לכל יבוא גבואתך וצדקתך וכו', נתן הנ"ל. ושלום רב לידידי, כן נפשי ולאבי הרב המאור הגדול, הוותיק מורנו הרב אהרן רב יאיר, עם משלום בניו שיחיו, ולכל בני ביתו שלום וישר רב. כבר פרסתי שיחתי קצת למעלה, ומה אוסיף לדבר עוד? מעלת כבוד תורתו יודע הכל, ולבבו כלבבי ונפשו כנפשי, כי כולנו אחד. ובהשם יתבח עשינו, כי לא יעזוב אותנו לעת זקנתנו. יירו שונאינו ויבושו. ובעת פקודתנו לאורך ימים ושנים, יאסוף נפשותנו בין אנשי רבנו, זיכרונו לברכה, ולא נבוש ולא ניכלם לנצח, נא טען הנ"ל. ק.א. בעזרת השם יתברך יום ה' תענית אסתר, תקצה, לפרט קטן, אומן. בני חביבי, בני יקירי, מחמד עיניי, מכתבך מיום ב' תצבב יום ב' תרומה, כי בלטים בזאת השעה. ב' בואים מציון הקדוש עם כמה מאנשי שלומנו. וצעקנו קצת בבכייה לפני השם יתברך על צרות נפשותנו מכבר. ובפרט על עוצם צרותינו עתה מאויבינו ורודפנו. חינם יסטנונו תחת רודפנו טוב. ובביתי היה אז הותיק רבי מתיתיה לב נורו יאיר מבפליה, שגם הוא בורח מביתו מחמת המחלוקת ויושב פה כמו שני שבועות. ואין לו יודע מתי ישוב לביתו. וגם רב אשיל מטפליק הוא עתה פה. גם בטפליק נתעורר מחלוקת גדול. אך שם הוא קצת בחסד, כי ברוך השם הצד שלנו בתוקף נגדם. גם אתמול קיבלתי מכתב מברסלב בבשורות טובות, איך שחיפשו אותי בביתי, אם כבר באתי לברסלב, ובוודאי כבר נשמע לך מזה. הן על כל אלה אין לנו על מי להישען, כי אם על שבשמיים. ודע בני חביבי, שרבי שמואל ויינברג היה פה מיום ו' משפטים עד אתמול, ואתמול נסע לביתו, ודיברתי עמו קצת איך להתנהג. ולעת עתה, אחר כל הרעש שמרעישים ומפחידים אותי, עדיין אני חזק לשוב לביתי לשלום, אם ירצה השם בסמוך. אך לעת עתה אני ממתין על תשובה עם רבי שמואל ויינברג הנ"ל ולהשם הישועה. והנה לספר מצרותינו לא יספיק המון יריות, אך חסדי השם לא תמנו שנותן בנו כוח עדיין לסבול צרות ויסורים וביזיונות כאלה. ועוד גבר חסדו עלינו, שגם אנחנו שמחים קצת מה שזכינו להיות בחלקו הקדוש, שהוא חלק השם עמו וכו'. וימלא פיהם חצץ של המתנגדים שמעלילים שקר מפורסם ואומרים שחס ושלום אין אנו מאמינים בתורה שבעל פה טיפח רוחם בנשמתם הלא אנו לומדים פוסקים וארבעה שולחן ערוך בכל יום והוא הנהגה קדושה מרבנו זיכרונו לברכה שהזהיר מאוד על זה כמפורסם וכנתפס בספריו הקדושים ומיהו שגילה כל כך סוד תורה שבעל פה כמו רבנו זיכרונו לברכה שאמר שעיקר ההבדל וכולי ושעל ידי זה יכולים להכיר איש ישראל, מה נאמר, מה נדבר. האלוקים מצא את עווננו. אך בעניין זה שהם מעלילים עלינו, אין אנו חייבים כלל. ישלם השם לעושי לא רע כרעתו, ויכניע ויפיל כל השונאים והרודפים תחתנו מהרה, ויחמול עלינו בחמלתו למען שמו הגדול. והנה מגודל הצער איני יודע מה לכתוב לך. ובעניין הנסיעה שלך לפה כיוונת ברוב דבריך אל האמת, כאשר בלבבי קצת מזה. כי בוודאי אינך יכול להפקיר אתה הכל, ואין רצונו זיכרונו לברכה בזה. אך נפלאתי עליך על שהיה עולה על דעתך לנסוע ללדזין, כאשר כתבת במכתבך הקודם. והשם יחוס וירחם ויושיע ויגן עלינו ויסבב סיבות לטובה. פה חסר קצת. ובהשם בטחנו, שבחסדו הגדול ייתן לנו מקום ועצה למלט נפשנו. לעת עתה, כאשר עזרנו עד הנה ברוב נפלאותיו. באנו צריכין עתה ביותר ללך עם התורה של היום בקולות תשמעו, שאין לאדם בעולמו קיים אותו היום. ועל ידי זה יכולים לסבול עמל וייסורים שצריכים לסבול בשביל התורה ובשביל האמת, וגם ללך עם מה שאמר רבנו זכרונו לברכה, אחד היה אברהם וכולי. ועל ידי זה יכולים לסבול לביזיונות. ואנו מחויבים לקבל במחשבותינו להישאר קיים באמת, יהיה איך שיהיה, חס ושלום. עד אגבה לא אסיר טומאתי ממני, ולבלי להסתכל על אותות ומופתים שיעשה השם יתברך מיד בעניין זה. כי דרכי השם נפלאים מאוד, והבחירה יש לה גדול מאוד. אך אף על פי כן בהשם בטחנו שלא יאכלו אוהבינו נגדנו כלל. כי בוודאי יהיה איך שיהיה, יעזרנו השם יתברך ויצילנו מידם. וסוף כל סוף יאבדו ויעקרו, וסופם להכרית מארץ זכרם. ועלינו יזרח השם אורו וחסדו, ובוודאי יהיה לנו לטובה גדולה ונפלאה כל הביזיונות והייסורים ושפיכות דמים שסבלנו מהם. וצריכים לזכור היטב שאיתה בספרים, ורבנו זיכרונו לברכה דיבר מזה יותר, שכביעה אחת בגיהנם קשה יותר מכל הייסורים שבזה העולם. וגם דיבר מעניין צער השכינה בקבר, איך ששוכבים ושומעים הרכישה של קול טולה וטולה. זה בוודאי קשה יותר מהרכישה של כל המתנגדים המחרפים האמת, שבדבריהם הם בוטים כמדגרות חרב. אך אף על פי כן צער התולעים והגיהנם וכו' קשה הרבה מזה. ואם אתם מסופקים, אם נפטרתם על ידי זה מצער הגיהנום וכו' לגמרי, אך נכון לבכם בטוח יהיה שרוב עונשי גיהנם פטרתם על ידי זה. וקיוויתי להשם שכל שיעמדו עתה בניסיון באמת, בוודאי לא יראו פני גיהנם. ובפרט שעל כל פנים ניצלנו מתוספת עונש הגיהנם הקשה של החולקים והמתנגדים, שקוראים ורומסים ספרים קדושים כאלה ברפש ותית וכולי, ושופכים דם מישראל כל כך, שהם ירדו בוודאי לדיוטה התחתונה של שאול. אוי להם, אוי לנפשם. ואני מקווה להשם יתברך שנזכה לשמוח בזה הרבה בימי הפורים הסמוכים הבא עלינו לטובה. כל שכן וכל שכן שזכינו לשמוע נפלאות ונוראות כאלה על פורים ועל חנוכה ועל שבת ויום טוב וכולי, אשרינו מה טוב חלקנו, ואין נמצא בעולם שיאמר אשרינו על חלקו כמונו. תהילה לכל כבר זכינו לשמוח כמה פעמים בתורתו הקדושה, ועכשיו ביותר מחמת שההסתרה וההעלמה התפשטה כל כך, ואנחנו נמלטנו מפח יוקשים, ואנו יודעים מאמת פשוט כזה. שמנהיג ישראל בתמימות ובפשיטות כל כך, בשכל גדול וכולי. פוק חזה גבורתא הדמרח, שבשביל כוח הבחירה הסתיר אמת כזה כל כך, ואת נפשנו הציל. ודע, בני, שגם פה איני יושב בהשקט, כי אם בבית רב נפתלי נורי העיר, אבל כשאני הולך למיקווה רובים עלי, ותהילה לכל ניצלתי עד אינה מהם. וגם בשבת הסמוך ובפורים, אם ירצה השם, לא אסעד בבית רב שמואל העיר. כי עשה הנישואין לביתו תחיה, וחתנו מזדה תפלה והמלמד שלא אוכלין אצלו. על כן הייתה בת אחותי הנגידה, מרת לנה, עתה בביתי כאן, אצל רבי נפתלי נרו יאיר, וביקשה מאוד שלא אתרעם עליה, ונתנה מעות רבי נפתלי נרו יאיר שאוכל אצלו. ובכל תנועה ובכל יום הצהרות הביזיונות גדולים מאוד, אך הרחבות שבתוך הצהרות נפלאים מאוד. כי השם יתברך עמל עלי וסיבב לטובה. שיש לי כאן חדר מיוחד, יפה ונאה, עם כל ההצטרחות, תהילה לקל, תהי וקאווי, וכל מה שמוכרח לחיי האדם. ואנשים משמשים באהבה רבה, ורבי נחמן מטולצ'ין ושאר אנשי גם תהילה לקל יש לי מי לדבר מעסקינו הקדושים. בתהילה לקל אנו הולכים כמעט בכל יום על ציון הקדוש. מה גדלו חסדי השם ונפלאותיו? ועל כן יש לנו לבטוח בהשם שבוודאי יצילנו מידם ויקוים ונלחמו עליך ולא יאכלו לך. רק חזק ומץ ובטח בהשם כי לא יעזוב אותך ואותנו ונזכה עוד להתוועד יחד ולדבר פנים אל פנים בקרוב ונגיד אבינו שמחה בישועתו ובפרט בפורים הקדוש הבא עלינו לטובה. דברי אביכם ורביכם של כל הרוצה לשמוע דברי ועודנו בטומאתו שלום לכם, אל תיראו כי השם יאבדו הם ואלף כיוצא בהם, ודבר אחד מדברי תורתו הקדושה, אל יתבטל. כל זה כתבתי אתמול בעת שהגיע מכתבך. והנה אתה היום יום ו' ערב שבת קודש, וכבר הייתי קודם אור היום על ציון הקדוש. ונתעוררתי לזה על ידי מכתבך, שהכריחוני ללך היום לפרש שיחתי שם. והוצאתי בכוונה מכתבך, ונזכרתי מה שכתוב בהם, ונפל עלי בכייה. ואז עזר השם לי שפירשתי שיחתי, שפירשתי שיחתי קצת לפני השם ידבך. וגם קראתי שני מכתבים לפני השם ידבך ולפני הבן לזכרנו לברכה. ובוודאי לא היה אפשר להתאפק מלהוריד דמעות. וגם עתה בקוטבי זאת, אף על פי שאני שמח עתה קצת, אף על פי כן יורדים דמעות מעיני בזוכרי צערך. כי אני מצטער על צערך ועל צער כל אנשי שלומנו יותר מעל צערי. גם אתמול קרא אחד מאנשי שלומנו מכתבך וזלגו עיניו דמעות. בעל הרחמים יראה בדמעות עינינו, ובפרט הדמעות של הצדק את מרת עדל תחיה, בת אדוננו מורנו ורבינו זל. וירחם עלינו ויושיענו מהרה. ואני בטוח בביטחון חזק שבוודאי יושיענו השם יתברך ויצילנו מידם. וכן יציל ויושיע את כל מי חזק ועומד בניסיון. אך על המכניעים עצמם לפניו, ומבטיחים להיות נפרדים משורשם מחייהם ותקוותם הנצחית, אף על פי שבליבם האמת להיות עמנו, עליהם הרחמנות גדול מאוד, כי נשארים קרח מכאן וקרח מכאן. כי הלו באמת אין מועיל להם הכנעתם, כי אם שיאמרו שקרים עלינו. ועל זה אינם מרוצים לעקור עצמם מן האמת כל כך, כי הם מתייראים מיום הדין. ועל כן טוב היה להם למסור נפשם מתחילה. ובוודאי הטוב להם יותר בזה ובבא. אך בוודאי נידן אותם לכף זכות, ועליי ליבי דווי על צרותיהם. אך אף על פי כן אני מאמין במה שאמר רבנו זכרונו לברכה, שאין שום אדם שיהיה לו ניסיון ומניעות שלא יוכל לעמוד בהם. והעיקר הוא מניעת המוח. וגם עתה העיקר הוא מניעת המוח. ומי שחוזר בליבו אפס קצת ממה שנדבר בינינו, ומה שראינו נפלאות בספריו הקדושים, וכל ההתנוצצות אלוקות וההתנוצצות גדולתו זיכרונו לברכה, שהכנסתי בכם בעזרת השם יתברך, בוודאי יעמוד בניסיון, הוא ישתדל לברוח מקודם, שלא יצטרך לבוא לידי ניסיון ולידי ביזיון חס ושלום. כאשר עשה רבי נחמן מטולשין, שברח מביתו ויושב פה, וכן רבי אליק מברסלב, וקיוויתי להשם יתברך שבוודאי ישובו לביתם לשלום אם ירצה השם. אך אף על פי כן, אתה אל תברח מיד רק אם תראה חס ושלום שהשעה צריכה לכך. אך קיוויתי לה' מטבח שלא תצטרך לבוא לזה. רק שבלא זה אתה צריך להתגעגע ולחשוף ולהשתדל בכל כוחך לבוא לפה ולה' הישועה. ואף על פי שכתבתי למעלה שאין לכם לצפות על מופתים די כא, אף על פי כן באמת אני רואה מופתים נפלאים כמעט בכל יום. כי לא דבר אקום אשר בחסדי ה' ניצלנו מהם עד הנה. ובפרט אנוכי. אילו פינו מלא שירה וכו', כן בטחתי בהשם שיצילנו תמיד מהם, ולא יוכלו הבאנו לנו. ובוודאי עשה השם יתברך אותות ומופתים בשמיים ובארץ, כדי להכניע שונאינו ולהצילנו מידם. לא למעננו, כי אם למען העוסק בזה, ליטא קרם בית ישראל להכניס קיום התורה בעולם. אך מה שכתבתי למעלה, כוונתי שלא לדחוק את השעה, והמאמין לא יחוש. אך איך שיהיה, בוודאי יציל אותי ואת כל מי שהיה נשאר אצלנו יקרא על שמו ז"ל. בוודאי יציל את כולנו, ולא ישמחו יבאנו לנו. רק ילבשו בושת וכלימה המתגדלים עלינו, וירונו וישמחו חפצי צדקנו וכו'. ודי בזה לחפצים באמת, דברי אוהב, אוהבם באמת לנצח, נא טענה נעל. והנה מגודל תשוקתך לדבריי, לא יכולתי להתאפק מלכתוב עוד קצת. ולעורר אותך ואת כל החפצים באמת, בעניין עזות וקדושה שצריכין אתה לזה מאוד מאוד, לקיים, ועז, כנמר וכו'. ולא ניתנה תורה לישראל אלא מפני שהם עזים, וכמו שדיבר עוזל בזה הרבה, כמו שכתוב בספריו הקדושים. ואם אמנם עתה בוודאי אי אפשר להעז פנים כנגדם לדבר מה שרוצים לדבר, כי השעה משחקת להם והתגברו ביותר בעוונותינו הרבים, אף על פי כן, גם בשתיקה צריכים שיהיה לכם מזוט גדול מאוד. והעיקר הוא שעל כל פנים יהיה לכם מזוט בלבבכם, שלא תתביישו חס ושלום בעצמכם. כמו שאמר רבנו ז"ל, מה יש לנו להתבייש? כי אף על פי שכל אחד יש לו להתבייש מעוונותיו, אבל בעניין הקיבוץ שלנו, מה שאנו נקראים על שמו זיכרונו לברכה, אין לנו להתבייש כלל. זה חלקנו מכל עמלנו, זה תקוותנו, זה נחמותנו, זה ישועתנו בזה ובבא לנצח. ומי שחזק בלבו ואינו מתבייש בלבבו יעזרהו בשם מטבח שידע איך להתנהג בעניין העזות נגדם, שישיב להם בדרך שלום, ואף על פי כן ידקור אותם בלבם שיפלו נגדו בלבבם. וצריכין לבקש מהשם מטבח לידע איך להשיבם ולקיים ודע מה שתשיב וכולי. קע"ו בעזרת השם ידבח אור ליום ג', תשא, תקצ"ה, לפרט קטן, אומן. רב שלום לכבוד אהובי כנפשי, הלו הרבני, מורנו הרב ושמואל ויינברג, נאור יאיר. מכתבם קיבלנו ביום אחד אחר קריאת המגילה, והיה לנו לנחת גדול ולשמחת נפש. ועל ידי זה הוסיף לנו השם ידבח כוח להתחזק, לשמוח בפורים, בתוך צרות כאלה, אחמנה לצלן. בפרט מה שעבר עלינו באותו הלילה, שהוא מוצאי שבת קודש שעבר, השייך ליום א' דה פורים, שנתקבצו אנשי בליעל, ונסע בו על בית המדרש שלנו, והרסו הדלת, ועקרו ארבעה חלונות, ושברו והשליכו התריסין לחוץ, וקצת נמצאו, וגם הוציאו את הנברשות התלויות, ושאר סוגי המנורות שהיו סגורים שם בתוך העמוד, והרסו העמוד, והוציאו כל הנ"ל בלילה נ"ל. ותכף הודענו כל זה לנגידים דפו, וכולם חרו אפם עליהם מאוד. וכולם אומרים שההכרח ליתן תביעה למושלים. אבל אתמול לא היה באפשר. וגם היום שלח אביו נורו יאיר אחר סופרים, ופנה היום ולא באו, כידוע כי לנו, שכל מה שאנו צריכים, יש על זה מנויות גדולות. ואף על פי כן, נשתדל למחר בעזרת השם נטבעך לכתוב התביעה. וקיווינו להשם שיתהפך לטובה, שדי כי על ידי זה יהיה להם הפלה גדולה, ולא יוכלו להפחידנו עוד. אבל לעת עתה אנו צריכים ישועה ורחמים רבים, כי צרות רבות סבבונו מכל צד, בכלל ובפרט, ומאליכם תבינו גודל הנחת, שהיה לנו ביום פורים בבוקר. עד שבכיתי בדמעות מגודל הצער שנגע עד הנפש. אך חסדי השם לא תמנו שנתן לי כוח להתחזק על פי דרכי עצותיו הקדושות. עד שהפכתי קצת היגון והנחה לשמחה, והלכתי בתומי ואמרתי, ברוך השם, שאני לא שברתי החלונות בבית המדרש קדוש כזה, הנקרא על שם אדוננו, מורנו ורבנו, זכרונו לברכה. והלכתי לאביו נורו יאיר להודיע לו כל זה. ותוך כך קיבלתי משם מכתבים הנ"ל, והיה לי פחד קצת לקרותם, כי מי יודע מה כתוב בהם, שלא יערבבו לנו חס ושלום שמחת פורים. והשם יתבעה עלינו שהיה כתוב בהם קצת ישועות, ועל ידי זה נתווסף לנו כוח בחסדו הגדול. ובתהילה לכלא היינו שמחים מאוד כמה שעות ביום הפורים הקדוש, ורקדנו הרבה. וגם אנוכי רקדתי הרבה בעזרת השם יתבח. והשמחה שלנו עתה בפורים הוא חידוש וישועת השם לנו. ולעת ערב הלכנו לבית הנגידים, אני ורבי נפתלי נור יאיר. ונתעכבנו לדבר עמם כאשר תבינו מעצמכם. כתבתי זאת למען יהיה לכם לזיכרון ולספר לדור האחרון את כל אשר עלינו בחורף הזה. ובפרט בימי הפורים האלה. ובוודאי הכל לטובה, והנה כבר הייתי מוכן לנסוע לביתי היום או מחר, אך מחמת עניין הפרצה שעשו בבית המדרש שלנו, אני מוכרח להתעכב עוד פה איזה ימים, וכפי הנראה אתעכב פה עד אחר שבת הבאה עלינו לטובה. על כן תראה לכתוב לי מיד על ידי הפסט את כל אשר נתחדש שם, אחר כתיבת מכתבם הנ"ל. גם יכתוב לי בפירוש מימי פורים מהעבר, אם לא היה חס ושלום איזה הזק בביתי או אחד מאנשי שלומנו, הכל יודיע לי בהר היטב. וגם יודיע לי תשובה על מה שליבו נוקפו מחמת שסיפרו לנו בני הנעורים שבאו לפה בערב שבת העבר, הלא הם רבי יוסף והבחור לייזר שיחיה, שהזסטל <coughs> והקצין וחייליו חיפשו אותי בבית האב ישראל בן איצה פיצ'ריר. על כן יראה בחוכמתו לשאול את האדון הגרנצ'יק אם היה על פי ידיעתו ואם לא היה על פי דעתו, יראה להזהיר הקצין הנ"ל וכל המושלים הקטנים שתחתיו, שיהיו נזהרים שלא ללך חס ושלום אליי בלי רשותו, שלא להפחידני חס ושלום. ומאליו יבין איך להשתדל בזה לטובתי, ולכתוב לי תכף תשובה ברורה באיזה כוח הלכו הנ"ל לחפש אותי. והשם ידבח ירחם עלי ועל כל אנשי שלומנו שבסביבותינו, ויוציאנו מהרה מכל צרותינו, ויפיל שונאינו תחתנו מהרה. ואזכה לשוב לביתי לשלום מהרה על כל פנים אחרי שבת הבאה אלינו לטובה. ונזכה שיתקיים על תילה בית המדרש שלנו ולגמור בניין בשלמות בשנה הזאת. ואנחנו צריכים להשתדל בכל מה שאנו יכולים לקבל תוקף מהקיסר ירום עדו. כי משפט המלך בוודאי אינו מסכים על הגזלות והרציחות שעושים לנו. אבל עיקר תקוותינו הוא רק על השם יטבח לבד, כי אין לנו על מי להישען כי אם על שבשמיים. אתון מעתם ואנן מאחה, קראו אל השם והתבוננו אליו בבכי ובתחנונים, נבוא לפניו יתברך כבן לפני אביו, וכען עבד אל אדוניו. אם כבנים, אם כעבדים, השתדלו וערבו תחינה ובקשה לפניו יתברך, עד ישקיף ויראה השם משמים. גם צריכים להתחזק ולשמח נפשנו בכל יום, כי המלחמה הזאת לא ליום אחד. ואפילו כשיעזור לנו השם יתברך להינצל מהם, כאשר ביטחוננו חזק בגודל כוחו של זקן דקדושה, שבוודאי לא יוכלו לנו בעזרת השם יתברך, אף על פי כן אי אפשר לכל אחד להינצל ממניעות וייסורים ומלחמות. השם יתברך ירחם שיהיה הכל בחסד גדול. על בהכרח שילך כל אחד עם מה שלימד אותנו הוא זיכרונו לברכה, לייחד שעה אחת או שתיים, ויפרש שיחתו לפני השם יתברך. ושאר היום יהיה בשמחה. כחדוות השם אימא וזכם, ובעיתים הללו צריכים ללך בזה יותר ויותר. וכל הרעש הזה הכל כדי לדחות ולגרש את מי שאינו עומד בניסיון, ולקרב בהתקרבות יותר את אותם אשר נגע נקודת האמת בלבם, להתחזק לעמוד בניסיון בכל אשר עבר ויעבור עליהם. שהם יתעוררו יותר ללך עם כל דברי תורתו תור הקדושה, לקבל עצות והתחזקות על ידי כל דבריו הקדושים, המבוארים בספריו הקדושים. ובפרט, כפי מה שביארתי ופירשתי לכם הדברים בכל השיחות והדיבורים שנדברו בינינו בחסדו הגדול ונפלאותיו העצומים. כי לא דבר ריקו מכם מה שנדבר בינינו. שימו לבבכם, וזכרו היטב כל מה שנדבר בינינו. אך רבנו, לברכה, רמז לנו מכבר כל זה שעובר עלינו עתה. והחקדמתי לכם בדיבורנו שהכרח שיעבור על כל אחד מניעות עצומות. לכו חזו מפעלות השם. מי יאמין שיעבור על רבי שמשון בן מרדכי כל מה שעובר עליו אתה, שהיה חביב לפני אביו כבבת עין, וכן אצל חותנו, ולא היה עליו מניעה משום צד, וכן שאר בני הנעורים שבברסלב. וכמה וכמה פעמים דיברתי עמהם מזה עד שקצתם נתרצו שיעברו עליהם מניות, והנה נתקיים להם חפצם ביותר ממה שהיו רוצים. השם יתברך יאמר לצרותם ולצרותינו די, והתהפך הכל לטובה. ולהשם הישועה שאשוב בשבוע הבא עלינו לטובה לביתי לשלום. אך למען השם נכתוב לי מיד תשובה ברורה על כל הנ"ל. גם אל תשכח לכתוב האיגרת לטשרין כאשר דיברתי ממך ולהזדרז בזה מאוד אם נתעכבת עד הנה. ואל תוסף לעכב עוד. ותודיע לי משלום כל אנשי ביתי ומכל אנשי שלומנו ובפרט משלום הצדקת מרת עדל תחיה ומשלום בנה ובתה שיחיו ויראו לקיים מיד לשלוח איגרת לקרימצ'וק בשלום וחיים וישועות גדולות לכם ולנו כנפשם וכנפש אוהבם באמת לנצח, הכותב בדמה ובשמחה קצת, ומצפה לישועת השם בכל עת. וגם אני רואה ישועות נפלאות בכל יום. אך אני מצפה לישועה גמורה בשלמות חי שקל מהרה, נתן מברסלב. שלום לזוגתי תחיה ולכל בני ביתי ולבני רבי שכנן לרועי העיר. מכתבם קיבלתי והיה לי לנחת וכן מכל אחד ואחד שכתב אצלי בכתב ידו. לכולם אני נותן צורות חן על העבר, ומבקש על לאבא, שיכתבו לי כל אחד ואחד בכתיבת ידו כפי האמת והטוב שבלבבו, עד אשר אזכה לשוב לשלום לביתי, נתן הנ"ל. ושלום לביתי הצדקת, מרת עדלד יחיה, ולבית הרב שהחיה, ולכל עוד ששלומנו, ולידידי הנגידים יואל, ורבי שמואל צבי, נרם יאיר. אף על פי ששמעתי שאחד מהם בא על החתום לצד שכנגדי, ובוודאי השכיל עשו, אף על פי כן ידעתי כי אהבתם שלמה עמי, וכן הנוחי איני זז מחבבם. ואם ירצה השם, כשאבוא לביתי לשלום נדבר מזה. ושלום לה נגיד מורנו הרב מתי נרוי יאיר, ולרבי ליטמן ואחיו רבי יקל, גם הם ראוי להם להתחרט על אשר נגדי, אך קיוויתי להשם שיהיה הכל הנכון, וברית אהבתנו ושלומנו לא תופר לעולם נתן הנ"ל. ויראה לשלוח האגרת הזה על ידי איש נאמן לתולצ'ין ליד בני שיחיה, כי אין בדעתי לכתוב לו בפסטה זאת, ואתם ידעתם כי נפשו קלתה לדבריי. על כן יראה למלות רצון בני רבי יצחק בזה, נתן הנ"ל.